بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وبعد اولي nasze pet odruzeni os halifa Abu Bakr as-Siddiq Mi smo negdje na pola puta otprilike, znači ostali nam još nekih pet predavanja, mišala, da završimo govor o Bakrju sredijeku. Možda se produži na još jedno uglavnom vidjet ćemo, e, Prošli put e, smo ostali dužni govor o e, prisege Ali i Nebi i Taliba, da smo prošli put kazivali samo ovaj dio prvi, a to je a, slanje Usamine vojske na Bizant e, i o mudrosti Bakrove odluke u tome da je Bakrju sredijek tad a, oponirao svima shabima, znači, Gotovo da nije našao isto mišljenika u redovom ashaba, nego je e, bilo važno mišljenje među svima da vojska treba da ostane u Medini. Međutim, u Bakra Srdike odlučuje da vojska treba da ide iz Medine i tako je bilo na kraju da je vojska napustila Medinu i zaputila se ka Bizantu. I onda je poslije Lema govorila o mudrostima je u stvari Teemu Bakrove odluke da je to bio i vrlo promišljen potez, a da u stvari je sve se vraća na njegovu pokornost posljedniku sallallahu alihi wasallam. Dakle, zadnji put smo govorili o slanju samenje vojske i ulozi Jabu Bakraja Sjedika. U tome i naravno na ovom veličanstvenom savjetu kojeg Jabu Bakraja dao uh, u Samenju Gnozeedu prilikom samog napuštanja Medina, odnosno iz njihovog hampa u Djorfu koji je bio tad, kad se vojska zaputila sjeverno, Jabu Bakraja Sjedika pratio Usamu, uh, hodajući pored njega, vodio njegovu konjevod od povodac i davom one očestvene sajete koje smo njih prošlih put detaljno, detaljno spomenuli. Danas šal, imamo nekoliko lekcija veoma bitnih Prva od njih je se od prošlih put, da završim, ali se je prošlih put malo otegla iliko da smo prekineli, a to je Alijeva prisega Abu bakunas e odnosno da li je prije samog govora od prisegi koju je dao Alijev Nevi Talib Abu Bakunas-e-Dijeku, E, e, moram napomenuti nekoliko stvari, a to je različiti pogledi na ovu stvar, na, ova, na ovu prisega, To je da imamo e, sunijski i šiitski pogled na ovu temu. Znači, to je vama ono bitno da razjasnimo. Znači, nema jedinstvenog stava. Nego imamo mi koji smo ehli sunijalost džemaa, e, zastupamo mišljenje. Na osnovu naravno jasnih dokaza koji su došli u našim knjigama. S druge strane ima grupa šije, koji isto tako imaju mišljenje po ovom pitanju, naravno na osnovu dokaza koje imaju oni, koji su došlo njihovim knjigama. Dakle, to su dvije različite dva različita pogleda. Ono što je bitno na pomenuti jeste da oni nisu isti. Jer je Ehlus Sunnevel Jamal u stvari, Islam je osnova. Nas je preko 95%. A oni su u stvari jedna minorna sekta koja ima pogled na ovu temu, pa iz tog razloga mi spominjamo zbog čega, zbog velikog uticaja kojeg imaju. I zbog toga što mase muslimana je lahko zbunda nas. Dovoljno samo da vam dođeš i vidiš, kaže, vaš izvor kaže tako i ona mase zbuni. Nije tačno, polako, da vidimo šta kažu naši izvori, šta kažu njihovi izvori, da vidimo na kraju gdje je u stvari jel, istina. Gdje je u stvari istina? E, e, to je prva napomena. Druga napomena jeste da je prirodno da postoje razlike u mišljenju kod ljudi. Znači prirodna stvar je da postoje razlike u mišljenju između ashaba. Znači, ali je važno znat da su te razlike među njima razlike u mišljenjima, znači razlike u pravnim pitanjima, a nikako teološke razlike kako se to želi prikazati. Znači, nisu se oni razlišli na bazi ubjeđenja i uvjerenja, nego su se razlišli onako kao što se ljudi razlaze, a to je sasvim prirodno i normalno. U pogledu određene stvari imamo različit pogled i dan danas se isto dešava. Primjer, kako ćemo radit neku stvar? Ja smatram da treba radit ovako, dođe čovjek sa strane kao ja smatram da ne treba tako. To Ta imam prirodno da se raziđemo ovdje. To je prirodno da se raziđemo. I on ima ista objeđenja ko ja, ja imam ista objeđenja ko on. Ali smo se skroz razišli. Zašto? Zato što ja smatram da treba radit ovako, on smatram da treba radit onako. I nema tu ništa spornog. Znači, to je ljudska priroda je takva. I za vrijeme shaba se to dešavalo isto. Znači, sad da da su razlike umišljeni, prisutne odnosno da se da se dešavale i tad I zadnja napomena jeste da potezanje ovih pitanja odnosno života u prošlosti nikako nije dobro. Allah će suditi inama, Allah će suditi inima. Sam tim nema pretjerane fajde i koristi oko toga da se mi sad stavljamo kao suci onome što je bilo prije 15 godina nego kažemo da to stalno vraćanje u prošlost, u istoriju, slabi nas, tupi našu oštricu. Zato se mi muslimani osnovnih jahli su nevrđama i ne vraćamo na ova pitanja, osim ovako u rijetkim situacijama kad nam se to nametne kao tema, kad govorimo o određenim ličnostima iz istorije slava, pa kao što je sad ovaj slučaj. Inače ovu temu ja nikad ne bi iznio pred vas. Zašto? Zato što ne vidim neku pretjeranu koristu, nego je sad iznosimo ovdje zato što ona dolazi u kontekstu govora Ebu Vekona sredijeku. I teško je zaobiće. Odnosno, bilo bi kao da fali nam jedna kockica. Zato ćemo mi staviti u kockicu iako ponavljam ti, nema neke pretjerane fajde od njih. Buk čega? Bilo i prošlo. Stvar se završila. Njima Allah sudit kao što će nama Allah sudit. Ali mi ne možemo njima nikako sad suditi iz ove vremenske perspektive, ove distancije na koje mi gledamo. Ono što mi možemo jeste da pogledamo izvore. Jer izvore koji su došli da vidimo kako to stvari stoje, koji su to hadisi koji govore na ovu temu i na kraju da pokušamo napraviti neki spoj među tim hadisima. Prvi hadis koji stiže spomenuti prije samog govora o mišljenima po pitanju prisega Ali ibn Abi Taliba da li je dao priseg vojv Abu Bakra ili nije i kad je dao prisegu jeste hadis koji se nalazi kod imamo Buhariju u njegovom sahihu od Ibn Abbas odnosno od Abbas ibn Abdul Mutaliba poslanika sallallahu alejhi ve sellem ameje da je Ali ibn Abi Talib posjetio poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je bio na smrtnoj postelji znači sad Ali ibn Abi Talib ušao kod poslanika sa seme muzijaret poslanik sa semen bolestan To je ona bolest njegovat koja će presjetiti. Pa je Abbas bio isto tako tu. Pa kad Ali ibn Abi Talib izašao, Abbas mu kazao, ja znam lica Abdulmutalibovih potomaka. On će brzo umrit. da kaže Abbas, vidio sam ja i prije Abdulmutalibove potomke kad umiru. Njegove sinove, njegove unuke. Ovaj sad poslanik sva selem, ili Muhammed sva selem, unuk Abdulmutalibov, Abbas kaže, iz iskustva znam da je ovo, kako ga ja sad vidim, stanje preselit će, se izvući odavde. I ovo je dozvoljeno naravno, nema smetnja čovjek nosnog iskustva, kao što recimo Abbas, koji zna od kako stvari stoj, odnosno vidio je dosta tih ljudi kad su, kad su se vraćali Allahu, kad su preseli na bolji svijet, zna da su to znakovi koji ukazuju da će poslanik sa osvrljenem brzo preseliti. Pa kaže Ali, jer ja znam da će on sad preseliti, to su znakovi na njegovom licu ukazuju na to. Pa šta misliš da se vratiš, da ga pitaš kom je će pripast ova stvar poslije njega? Misli na vlast. Jel? Da li će poslanik s svema nekog? Odnosno, mi smo sad najpreći, jednostavno, da li će nešto od toga pripast nama? Jel, vas, a miđa poslanikov. Mislijeći, ima obzira da je njihov mentalitet kakav, takav da je sve vezano za pleme i nasljedstvo i tako dalje. Sam tim poslanik s sve kuraši, da je od Benu Hašima, da je potomak Abdulmu Talibov, da su stvari oni tu najbliži njegov vrut. Po krvi nikomu nema bliže od njih dvojice trenutno. Abbas i sin od Ebu Taliba, to je Ali Alib Nebi Talib. Pa Alib Nebi Talib odbijao. Njegov Amidža mu stvari govori, sad ide uđi ponovo i pitan. Pa Alib Nebi Talib će to odbiti, kazat, jel, neću pitat tu stvar. Jer ako nas odbije, onda nam ljudi to više nikad neće dati. Jer ako sad poslanik sa samim nam kaže, u stvari on se sad boji da pita šta će biti, nego ćemo ostaviti ovako, pa šta Allah odredi nek bude. Naravno ono nije skrivo svoje namjere, odnosno težnje kad tome je da nema smjetnje da on bude halif. Odnosno ako pitam sa, a poslanik sa samim potvrdi, ljudi će za vijeke, vijekova zapamati da ovo nama ne pripada i da mi nemamo nikakvog udjela vlasti, zato Alibn Abi Talib nije pitao poslanika, s.a.v. i ovaj hadis je kod imama Buharije u njegovom sahihu. Ono što je došlo u pogledu priseg Alibn Abi Taliba, uh, jeste da je Alibn Abi Talib, ono se da u prvom mišljenju tako kažem, kazano da je Alibn Abi Talib nije dao prisegu u prvih šest mjeseci. Znači, kada je u Bakr za halifu, prvi šest mjeseci Alib Nebi Talib nije dao prisegu. Ovo je prvo mišljenje. Sve dok Fatima, radijallahu ta'ala, nije presela na ahirte. Znači, tih prvi šest mjeseci Alib Nebi Talib nije dao prisegu Nije dao prisegu Abu Bakru Asiddijeku. Drugo mišljenje jeste da je dao prisegu odmah. Znači, odmah, kada je u Bakr za halifu, da ali Alib Nebi Talib dao prisegu. Međutim, kao da ta prisega nije bila dovoljno javna, Pa je narod počeo da priča, je se Alib Nevi Talib bio povukom iz javnog života, mi bi tako kazali. Njegova supruga bila bolesna. Alib Nevi Talib se skroz povukao sa scenima. I onda su ljudi počeli da pričaju da ali u stvari nije dao prisjegu. Pa je onda, evo, bakar se dik zahtijeva od njega da ponovo da prisjegu. Ali ovo sad drugo mišlje, da on dao prisjegu. Prvi put je dao prisjegu, ali nije se znalo za njegov pa je dao drugi put prisegu ponovo javnalo svađa da je dao dvije dvije prisege jedno prvi put a drugo drugi put kad je Bukra se dig zahtijevao od njega da da, da da tu prisegu po drugi put imamo jedan hadis koji je zanimljiv a to je hadis u mustadraku imama Hakima od Abu Seida Khudrija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jel u stvari da je hadis e, e, govori o smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je ovaj hadis vrlo i da nam govori onog momentu kad je Abu Bakr ibn Arz al-Xalifu, da je Abu Bakr ibn Arz i da je, kad sepio na Mimber i kada ona je onaj svoj poznati govor, da je pogledao jel, prisutne i da nije vidio Ali ibn Abi Talba, da nije vidio među prisutnima Ali ibn Abi Talba i da je zatražio da ga se nađe, jel, da se potraži Ali ibn Abi Talba. Pa Ali ibn Abi Talb istupio pred njega, pa ga je Abu e, e, e, e, Bakr as-Siddik pitao: "Zašto hoćeš da razjediniš muslimane?" da li hoćeš da razjediniš muslimane, pa je, ali im nebi Talib od njega tražio da ga ne kori, jel u smislu jel nije to moja namira, nisam tako namjeravao, nemoj me port, jel o a, Halifa Allahu baksanika sallallahu alayhi wa sallam, pa mu je on da dao priseg, pa mu je on dao priseg. Da kladis kod a, a, a, imama Hakimu, Hakima njegovog mustadraka. Šta je onda sa mišljenjem da Alib nebi Talib čekao šest mjeseci jel da da priseg? On nam sad govori u prilog da je da u stvari prvi dan priseg. Šta je s ovim drugim mišljenima? Ima li ono uporišta? Ima. Ima i tu u, u, u, kod muslima u njegovom sahihu. Znači, kod muslima u njegovom sahihu stoji hadis da je Ali ibn Abi Talib jel vas zbunjuje mojim govorom. <gledanji> da ga preskučim skroz. <gledanji> jel, jel, je kao da vas sad zbunjuje jel, ovi nabrajanjem. U gleda še na krevi ću ja napraviti jedan i kazati vam, jel neodabrano miše, nego kako spojite među svih ovih predaja kako spojite među svih kod Mustime o njegovom sahihu od Ajše radijalallahu ta'ala anha anha danas nam dočišao taj hadis malo detalnije temi današnje a to je Fedek i zemlja Fedek da je Abu Bakr as-Siddik Khadija branja halifu da mu Fatima tražila nasljed što do što taj govorišao detaj, da, govor da, da mu Fatima tražila nasljedstvo svoje da je Abu Bakr Eseddijek odbio da ju da nasljesto kažići poslije zašto je došla do toga, jel, ovaj hadis je vjerodostojan, a on nam Ali, Aisha govori jel, da je Fatima bojkotovala, odnosno da nije pričala sa Abu Bakrom šest mjeseci sve dok nije preselila, sve dok nije preselila, i zadnja rečenica, ako ona navodi kaže, jest, a tokom tih mjeseci Ali nije dao prisegu. Znači, tokom svih tih mjeseci Ali u Nevi Talim nije dao prisegu Abu Bakru Eseddijeku. Ima još jedan hadis, koji je stavljala kajem tačku na i u pogledu svihovi, jer sad razinleže na osnovi nabajanja oko prisege Alib Nebi Taliba. A, a, a to je da je hadis isto tako kod muslima u njegovom sahihu, da je dostan, da je Alib Nebi Talib poslao po Ebu Bakraja Sidika. Jel, ovo je bilo sad kao izmirenje, jel, da je poslao po Ebu Bakraja Sidika, da je Bakra Sidik došao kod Alib Nebi Taliba u kuću, da je govorio, da ga je hvalio, I tako dalje, a da je on da Ali Bnevi Talib uzao riječ i kazao, možda ste malo prenaglili ovome. Odnosno, sad njegova, mi nećemo kazati ljutnja, ali kako to da ste tako brzo stvar odradili, nismo se nju krenuli, izabrali halifu, mene tu nije bilo i tako. Ali njegova ljutna je opravdila s neke strane, ljudski je, da Ali Bnevi Talib ovako sršća. Kako to da nisam ja uspani dati mišljenje svoje, obzirom da smo mi, šta, ja sam Benu Hašev. Ja sam bio s poslanika sa sem od, od prvog dana, bukvalno. Ali Ali ibn Abi Talib, kao da sad pred njega iznosi ove stvari, kaže, je l, da ste barem sačikli malo da i mi damo svoje mišljenje u tom pogledu. A on, da je Abubakar as-Siddik govorio i plakao kod Ali ibn Abi Taliba. mu, tako je došlo pred njega, sad ti samo je l sumiram Hadis da je eh, on htio samo hajr i da se svim ovim stvarima koje su se dešale nije htjelo ništa osim hajr. I da njegova namjera nije bila da nekog jel spriječi od nečega, nego samo da se pomognu muslimani da bude hajr za ovaj omet. Pa ono da Ali Nebitaliju kazao, pristaj imati dan prisegu javno. Jel, ovako sad među, među nama ne znači puno. Javno, pa su se sutra okupili ljudi u Mešedu, jel, u vremenu podneskom, pa je Ali Nebitaliju istupio pred narod, da ga je u prije toga povalio i da je Ali Nebitaliju dao prisegu u Bakresedniku javno i da je to udobrovoljilo muslimane i da su bili zadovoljni. Kako spojiti sad samo među predaja, to nam ostaje pitanje za kraj, a to je, ostaje nam mišala jasno svi ovi predaja koji su vjerodoslojeni, nijema među njima kontradiktornosti. E, Ali Nebitalib je dao prisa odma, Ali Nebitalib se nije protivio hilafetu, ovo Bakra, Omera i Osmano. Ono što znamo, ono što ukazuje konsenzus svih predaja, jeste da je bio savjetnik, savjetnik, da je bio na sjelima zajedno sa Bakar, Omerom i Osmanom, i da je u stvari njegova prva prisega nije bila toliko javna pa su ljudi počeli da pričaju jer je priroda ljudska bila kako to da ga ne nasledi Amićić. Obzirom da je bio onaj hadis Gadir Khum, ako se sećate, jer kasme gol ljudi ode u govor poslanika sa sel ti si meni kao što je Harun Musa i tako dalje, jer sve te stvari prirodno je bilo da neki ljudi pomisle da je, ali ne bit male stvari, taj možda koji ako nije dao prisegu, kao da se on ljuti, pa je onda jel, ove druge predaje nam govore upravo o tome da ali ne bi tali bi stupio pred ljude, dao prisegu i na taj način smo zatvorili ovo poglavlje. Dakle, nema nikakvih kontraverzijih specijalnih, odnosno nema nikakvog, mi bih kadali, hvatanja za vratove među oshabima, nego da je to bilo jedno prirodno ljudsko razlaženje, ljudska priroda i da se na ovaj način ta stvar smidla. Napomena zadnja kad je u pitanju ova tema jeste, <clears throat> jedna velika izmišlotina je laža pa kruži čak i po internetu se može naći i na našem jeziku i tako među neukim masama se širi najviše a to je da kad Ali ibn Abi Talib nije dao priset da je Abu Bakr as-Siddik htio da mu da prisegu pa je posla Omer ibn Khataba i još nekoliko sino ashaba kući ali ne izlazi iz kuće pa su oni nasilu provalili u kuću Nas su mu provali u kuću, naravno hadis ima tu sočini detalja dosta, ali ti ne spomenuli sad, odnosno nije hadis havali, nego predaje. Pa kad su provali u kuću da je Omer ibn Hatab udario Fatimu, čirku poslanika sosebno, da je udario, a da je ona bila trudna, pa da je od tog udarca pobacila, da joj slomio rebro, da je od tih rana, jel ona mi bih kazali, inficirale se rane i tako, na kraju podlegla sve to, Uglavnom da su Aliju zavezali u lance i doveli ga pred Ebu Bakraja Sidijka i da je te kuna dao prisiku. Ovu predaju odbaciju svi. Znači, ovu svi odbaciju. Čak i švidski normalni autoriteti ovu predaju odbaciju. Samo ekstremisti, fanatici, fanatici oni širi ove ovakve stvari jer njima kroz njih produbljuju mržnju među ljudima. Zašto? Zato što se ovo može ispričati na drugi način skroz. Možete se dodati ove dosta tih stvari, detalja i tako, vidite kakvi što oni vidjeli. I naravno ljudima proradi šta? Mržnja. I onda se dešava Irak. Znači sad kad gledaš ovu predaju lažnu neke scene iz Iraka, bude ti sve jasno. Je li tako? Znači kad vidiš šta šiitske milice rade s unijama, samo ti padne na pamet da su u stvari oni nadojeni ovom ekstremnom ideologijom. Da im neko došao i kao znaš šta, ovo je Sahida, Sahine ne ja može biti. Vako bilo sto posto. A šeitske autoritete je odbacio ozav od čega? Zato što vrijeđa Alib Nevi Talib. Ovo direkt vrijeđa Alib u stvaru. Alib Nevi Talib kroz siru postanika sa osedem je šta? Junak bez prenca. Hrabar. To je njegova prva odlika. Nevjerovatna hrabrost. Love. Na Hajberu, u stvari na dvoboju sa... sa... Onim židovom, Alib Nebi Talib to i kaže. Kad mu iznajde na dvoj boj, pa kaže, mu kaže, dajte nekog starijeg, jele ovo djete, jel, ne vino ja ću ga ubiti. Ovaj židov kaže. Pa kaže Alib Nebi Talib, en eledi se metni ummi hajdara. Mene majka kada je rodila, dala mi lav. lav. Ja, e nemoj stiskira za mene. Pa ga Aliju dva poteza sasjeko. ali Nebi Talib je u stvarnosti hrava. Kako sada dođu neki da ga ovako je koljadničak kakav zaviježu i tamo je ne to ne dolikuje njegovoj ličnosti uopšte. Jel ovo je izmišljeno skroz, bater skroz. Nema nikakvog uh, seneda, nema nikakve autentičnosti. Tako da kad čuješ ovu izmišljotinu, odbaci je, jel odbaci tu izmišotinu odma. Uglavnom to je ono što se tiče prisege Al ibn Abi Taliba. Naša današnja tema, inače ja ću pokrat malo da je da uđe ispod sat vremena ovdje, jeste kontroverza oko Zemlje Fedek, znači Fedek zemlja, i, i da li je, evo Bakara Sredek, učinio zlum Fatimira, kad joj nije dao nasljedstvo, i naravno spomenut uvod u ratove protiv otpadnika. Znači, ratovi protiv otpadnika. Šta je Fedek? <kuh> Fedek je u zemlja zemlja, odnosno posjed, koji se nalazi uh, pored Hajbera. Je posljednik so se osvijem zauzeo Hajber, Vi što se sjećate, to je bilo to je, mojde, godinu dana kad smo govorili ovdje o Hajberu. Uh, u povratku u Medinu, okolna arapska plemena tada, su poslala poslaniku Saoselem vijest, odnosno kazali mu, ponudu mu dali. Ako nas ne budeš napadao, mi smo spremni da ti damo 50% svojih proizvoda. To je ta velika zemlja pored Hajbera. Pa je poslanik Saoselem to prihvatio kao fej fej i ga su dva izraza koji su poznati tako što ga je ratni pljen koji se nakon bitke, odnosno u ratu, uzme. Fej je ono što pripadne muslimalima bez bitke. U stvari sad je Fedek fej. Fej, znači fej, nema prijevoda naš ljuski, ne mogu ti prijevzati. Fej, ratni pljen, ga njima ratni pljen, ali se razlikuje na ova dva načina, kako sam ti spomenuo. Da je fej jedno, da je ga njima drugo. Pa je poslanik sa osrednjem prihvatio ovo. I tu je ušlo njegov posjedničnik kojeg je on koristio svod tokom cijelog života za javna dobra. Znači, sve, ne, zna se da ništa sebi od tog imetka nije priskrbio. Nizu sebi, gomilo i tako, nego sve što bi došlo od toga poslanik se svem dijelio za javne potrebe i tako. Šta više znamo da je preselio, slušao ste kada smo govoli kako je preselio psanisoni, da ni ništa bilo kod njega Šta više ono što je ostalo par dinara dirhjema naredio je iši da podijeli Naljutio se na nju kad nije odma podijela, ali je se sa svem preselio, a njegov štit ostao kao zalog kod jednog židova u Medini, da, da nije moju stvari, nije mogu ni posut, nego morao staviti zalog a, svoj štit. Znači, poslanik sa sve nije se lično ništa okoristio od ovoga, ali je sad nakon njegove smrti to ostalo. Šta? To je njegov. I sad, naravno, nasljednice na, na imetak gledaju kako. To pripada sad nasljednici tu logika stvari tako. Nasljednici poslanika sa vse ovom slučaju su jedina kćerka njegova koja stala Fatima i njegove supruge. Činjenica je da ona kćerka njoj pripada pola. Kćerka sama pola. Suprugama i ostalim nasljednicima, a bilo još rođaka, kao što je Abbas, Amidja, Arivnevi Talib, Amidjić i tako, i njima pripada dio u ovoj polovini. Ali Fatima u stvari dobija glavnicu tog i mjetka. Prvi koji su digli to pitanje, znači nije bila Fatima prva koja je podigla pitanje nasljedstva, nego su bile žene poslanika sosebima. Znači žene poslanika sosebima su smatrali da imaju udjel u poslanikove imovini, pa su podigle to pitanje pred halifom. Abu Bakr se Kao svog zaslanika Abu Bakr su poslali Osman ibn Afan. Znači, Osman ibn Afan je otišao kod Abu Bakra da, kao i zaslanik žena, pita Šta je sa imetkom koji ostao poslije poslanika sa asane? Odnosno, hoćemo li mi dobiti nešto od tog imetka? Hadis koji govori na tu temu jeste hadis kod imama Muslima u uh, u njegovom sahihu. A taj hadis je došao u formi zlatnog seneda. Zlatni sened kod Muslima, kad među Muslima i i ima četiri čovjeka. A ova četiri čovjeka koja što je u stvari najvjerodostojniji hadisi, muslimovi, dolaze putem ovog seneda. Ali Saul je ona koja govori o senedu, o hadisma i tako kad pogleda ovaj sened, znači da je hadis kristalno jasan, odnosno da je hadis sahih, vjerodostojan. A to je da muslim uzima od Jahija ibn Jahija, jel Jahija ibn Jahija u senedu, koji je od Malika ibn Annesa, Malik ibn Annes veliki učenjak vodine, jel u hadisu, a Malik ibn Annes jel od Ebu Zindanija, a ovaj od E'reša, a E'reš je bio tabi tabi, jel od Ebu Hureyri. Znači tu je taj zlatni sened. Zlatni sened, Ebu Hureyri naravno od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I ovo je najčistiji sened kod muslima. Znači ovo je najčistiji sened kod muslima. I upravo sad taj hadis koji nam govori o nastlicu došao u formi ovog seneda, je u, u, u, u muslimov zbirci e, hadisa gdje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao, jel od ebu gurera, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao, moja zaostavština, zaošta, jel i metak ostane za mene, neće biti podijeljen. Znači, neće se dijeliti. Moja zaostavština neće se dijeliti. Sve što ostane iza mene, sve što ostane za mene, nakon što se podmire potrebe porodici, jel vezano za ukop, vezano za vraćanje dugova itd., bit će podjeljoka sadaka. Tu poslanik so sa se kazao. Odnosno nema imetka. Imetak sadaka. I za mene ništenost. I to je bilo pitanje koje su podigle žene poslanika sa se. Načemu su tražile mal nas vjetu. I to je prirodno. A e sad će Fatime bint Muhammed, Fatime, ćerka Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i ona će tražiti svoju udio u naslju. Pa će ona tražiti to da Bubakra Sidika naslese. I taj hadis je kod imamo muslima u njegovom sahiju Da je Aisha radi Allah u prenosi Da je Fatima radi Allah ta u talan ha Tražila od Ebu Bakra nasljedstvo Jer je došla kod Ebu Bakra i tražila svoje nasljedstvo Pa je u Ebu Bakra sadik kazao Čuo sam poslanika sallallahu alijevu sallam da kaže Mi se ne nasljeđujemo Mi si na poslanike Nahnu, la Mi se ne nasljeđujemo Ma tarakna sadaka Ono što iza nas ostane ide u sadaku Što je vjebu kaže, ja sam lično čuo poslanika sa osvrljem kada je kazao, mi se ne nasljeđujemo, mi vjerovjesnici nema kod nas nasljeđivanja. Sve što ostane iza nas ide u sadaku. Fatima, evo vratno nije znala ovaj Hadis. hadisu. Nije čula od poslanika sa osvrljem ovu. Jer je pravilo bilo da nisu svi ashabi čuli sve od poslanika sa osvrljem. Tako da sad njeno, eventualno ako bi kazali ljutnja, Na vagi šarijata nema vrijednosti. I čega? Zato što teba kresrdik postupi, a shodno dokazu kojeg on direkto čuo od poslanika, sam sam... To bi ti bilo isto sad kad ti neko naredi nadređeni kaže slušaj, ovo ne smiješ dati nikom. I dođe sin od toga i kaje daj meni. Dobro šta je ispravno da postupiš? Ispravno da kažeš, meni je kazal da dam nikom. Kaje, ja sam sin od toga koji ti je kazal. Kaje, nema vezi. Ako tebi dam vrlo lahko, on može doći kazat. Ja nikom ne daš. Niko, nikom. Ali sad Ali ovdje bakara sedih tako postupio. Nema nasleđivanja, ne damo nikom naslijstvo. Odnosno, sve ide u sadaku. Sve ide u sadaku, tako i fedak ide u, u sadaku, odnosno za dobro muslimana. A zatim ovdje bakara sedih dodao. Da je kazao, a ja neću promijeniti ništa. Zat' ja neću promijeniti ništa što mi je postanik sallallahu a.s. naredio. Znači, neću rati ništa od moga što je poslanik s.a.v. naredio da radim. Bojim se da ako se oglušim od njegovu jednu naredbu, da ću zalutat. Strah. Uba kada se dik, čovjek sad u poznijem godinama svog života, on će preselit za, za godinu i pol. Uba kada se dik, kada ja neću da se oglušim njegovu jednu naredbu. Nikad se još osad nisam oglušio, neću ni sad. ko god svi su u stvari na stepenu kod njega, u njegovim očima, ispod poslanika s. Ali ja se pokoran poslaniku sa sedlem. Vama se svidelo, vama se to nesvidelo, ja drugačije ne mogu postupiti. I ovo ovaj je bio taj njegov stav i na tom stavču vakr ovaj eh, sedek i i preselit. Hadis kod Buharija koji govori isto na ovu temu jeste zanimljiv. A to je da vakr ovaj sedek sedio kod Sad ibn Abi kod njega da je na tom mjestu bio prisutan Omer, da je na tom mjestu bio prisutan Ali ibn Abi Talib i da im je Abu se s prijatel Tadakazam, zar vi ne znate? Takovan Allah da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao mi se ne nasljeđujemo ono što smo za sebe ostavili da u sadaku. Pa su svi oni šutli. Oni su na šutne upotvrdili njegov govor. Nikomu nije kazao, o Abu Bakr nije tako. Da su svi prisutni, a ovo su ti šta ovdje obradovani džennetom znači. To je ta elita ljudi. Oni se tu nalaze. Nima on kaže zar vi ne znate tako vam Allah da poslanik sasvim to kazao elcini se doni šute kako kaže al šta znamo poslanik sallallahu alajhi ve sellem je to zaista tako i tako i kazao. Ale žene poslanika sallallahu alajhi ve Fatima radijalallah ta'ala hanun ajmain nisu da robato znalo je zbog toga je mu Bakr na ovaj način je i dao im odgovor odnosno da neće dobiti ništa od imetka jer u stvari imetak sam ide kao sadaka. Ajš radijalallah ta'ala brosi da Fatima Nije pričala sabu Bakrom as-Sedikom šest mjeseci, odnosno sve do sveće smrti. Dači nakon ovoga, bila je Fatima se naljutla na Ubakra as-Sedika i više mu se nikad nije obratla, jer je u tih šest mjeseci Fatima se razbolila i presela. Međutim, jedan hadis kod Beheka je u njegovom Suneni, jedan hadis kod Beheka je u njegovom Suneni. Iako je ovaj hadis od Murasil Šabi, mursel uh, tabeina, znači da Šabi u stvari nije uh, susreo ashab Znači, nije bio direktni kontakt među njima, samim tim taj hadis bi malo spao na vjerodostojnosti. Murser, Šabija, Beherke iza njega kaže da je dobar. Znači, Beherke iza ovaj hadis kaže da je dobar, zato ćemo ga ime prihvatiti kao takav. Obzirom da su ti hadiski respekti inšala šta, daleko ispred nas. Zato kažemo jel, da je ovaj hadis ćemo uzeti u razmatrane, a on je zanimljiv na ovu temu koji sam ti prirodno kazal, to je da Fatima nije govorila sa, ev bakrame sredikom cijelih šest mjeseci. A kaže nam Šabi, odnosno u hadisu koji u sunenu, kod e, Bejhekije, u njegovom sunenu, da je u bakrame sredik zatražio dozvolu od Ali i Nebi i Taliba da uđe kod Fatime. Jel da je u toku sa tog perioda e, nakon što je Fatima otišla, jel? E u bakrame sredik odšao do Pa tražio od Ali i Nebi i Taliba da razgovara sa njegovom suprogom Fatimom, jel, bint Muhammed. Pa je Ali i Nebi i Talib pitao Fatimu, jel, da li na to da A u Bakr Siddik ti se obrati. Pa ona kazala, pristajem ako, ako i ti pristaješ. U smislu ono je suprug, ako se ti nećeš li uti da ja porazgovaram s tim nema smetni. Pa je li bi ne bi Talib dozvolio da je u Bakr Siddik porazgovara sa Fatimom bint eh, Muhammed. I izraz koji je u hadisu jeste da je u Bakr Siddik se njoj obraćao, da je govorio, htta eh, rabijet, sve je nije u dobrovolju. Je, je, je, bakra, si, ova izraza potrebujete jer je rad je, baha. Evo Bakrisedik joj je govorio sve dok je nije udobrovolio, odnosno nije bila zadovoljena. Je, da je on u tim u tom govoru jel, kazao tako i tako, je nije ovo ništa uradjeno zbog toga i toga, između ostalog to će upravo sad i kazati u Bakrisedike. Ka nisam uradio sve ovo. Evo Bakrisedik sad nabraja. I kaže, od početka, sad više, od pre, pre 25 godina gotovo stvar krenila. Sve ovo, cijeli moj život i sav svoj imetak, ja nisam uložio u ovu stvar osim da Allah bude zadovoljni samom. Da poslanik sa osrednjem bude zadovoljni sa i da vi, porodica poslanika sa budete zadovoljni sa mnom. Le, kao da je se pravda, evo Bakar i kaže, ja nisam uradio zličnih pobuda. Sve ovo što sam uradio, žrca moja koju sam podnio, u stvari je da Allah bude zadovoljni sa mnom, Poslanik sa osvijem da bude znao sa mnom i da vi o porodicu poslanikova sa osvijem, budete zadovoljeni sa mnom. Hadis koji kod Buhari, od Ebu Bakra Sjedika, u njemu je došlo da je Ebu Bakra Sjedik kazao draže mi je da pokažem jel, ljubaznost i naklonost poslanikova sa osvijem porodci nego svojoj porodci. Če, Ebu Bakra Sjedik je bio takav da mu bilo draže da naklonost pokažem porodci Mohameda sa osvijem nego svojoj porodci. Odnosno da je Porodicu Muhammeda s.s. stavljao na mjesto iznad svoje, iznad svoje uh, porodice. I zaključu sa riječima imama Kurtobija. Imam Kurtobi, ima jedan osvrt zanimljiv na ovu cijelu temu. Pa ću ti ga ja išala da Imam Kurtobi kaže Kogod ispita šta je bilo između Ebu Bakra i Alije. Znači sad, ovo je sažetak svega što ti nam sad kazao. Vezano za prisegu i vezano za ovu zemlju. Fedake su te dvije teme povezane. Znači kaže da Imam Kurtobi Kogod ispita šta je bilo između Ebu Vakra i Alije radijallahu ta'ala an-huma, vidjet će da je svaki od njih dao pravo koje pripada onom drugom. Znači da su jednim drugima davali pravo. Jel, ova njemu, ova njemu. I da su im srca bila ujedinena u ljubavi jednom prema drugom. Jel, da su im srca bila ujedinena u ljubavi jednom prema drugom. A ako se ljudska priroda nekad ispriječila između njih, Vjera je ipak na kraju potisnula te negativne emocije. Ovo je zakočak imama Kortovija. Prlijep govor imama Kortovija na ovu Ako se nekad između njih ispričila, šta? Ljudska priroda, ono što se dešava ljudima, nema smetne, ljudi su. Ipak je snaga njihovog imana i vjere je uvijek potisnula te negativne emocije. I s tim možemo staviti tačku na, i na ovu temu, sa ovim riječima imama, imama Kortovija. Uh, Dodatak samo na ovo sad temu, jer nevizam ne, direkt za ovo, jer smo završili, jeste da je uh, abbasijski, <coughs> zabilježeno jednod prednaja, da je abbasijski khalifa Safah, se sve ovom, Safah je u stvari bio njegov nadmaka, ne to pravo ime na Safah, da je držao hudbu, ovo je sad 150 godina poslije ovih snogađa, držao hudbu, abbasijski khalifa, i da je jedan od tadašnjih začetnika šizma i tako su pristali da šizma u taj vlakat ustao na hutbi i kazao je, želimo od tebe da mi Kur'anom presudiš ko je u pravu Abu Bakr Sidik je, je Ebu je Abu Bakr pogriješio kad je zabranio Fatimi da dobije nasljedstvo to je 150 godina posle I da je to živo? Ko što je živo i danas u nekim mjestima i neke raspore i tako nekako? Ovaj čovjek ustoje na hutbi i kaže ovom e, halifi Kur'anom mi presudi koju pravo. Jel u redu to da je u Bakr zabrani Fatim i Fedek? Inači, kad kaže Kur'anom, ima to smisla. Zašto? Zato što u stvari šije Kur'anom mi dokazuju da je evo Bakr trebao dati nasljedstvo. Zašto? Kaže ovaj Kur'anu e, Ovarite su na imanu davude. A Sulejman naslijedi Davud. Ka vidje ovaj poslanik, on naslijedio, kaže. Odko kaže to sad kod vas da se ne može naslijediti? Ali Kur'an govori da se pustonici mogu naslijediti. Je ovo je slabo dokazivanje. Zašto? Ne, zato što sledite ajet mapu pobija ovaj. Wa nas wa nas 'allimna mantaqa at-tayr. Znanje je naslijeđe Sulejmana. Mi znamo kaže govor ptica. Ali znanje je naslijedio, a to poslanik sveen kazao. Mi ne ostavljamo dinare dirhama, nego ono što ostavljamo je manet ili kao nasljedstvo jeste znanje. Ali dokazivanje ovim putem je nije jako uopšte. Tako da karim da je u stvari Suleman nasljedio znanje, nasljedio poslanstvo, mudlost je a nikako nije nasljedio i metak od, od svog oca. Tako da ovo dokazira je Ne ide. Ali eto ovaj ustavom halifi kaže, je li Koranom i dokaže? Koju pravdu? Pa mu kaže ovaj halife i tako, da li je mu Bakr učinio zulum nepravdu kad nije dao Fedek Fatim? Pa on kaže da. Dobro. Da li je Umar ibn Hatab učinio zulum kad im nije dao fedek? Kaže da. Da li Osman i Affan učinio im zulum kad im nije dao fedek? Kaže da. Kaže onda je Alib Nebi Talib učinio im zulum kad im nije dao fedek? Pa je ovaj pošutio. Jer Alib Nebi Talib mislil tako nije dao fedek. Alib Ali Nebi Talib kad je došao za halifu sad, ako je sve ovo bila nepravda, ako su bili zulumčari i tako dalje, pa dobro, evo sad je on uzao vlast. Što on nije im dao fedek? Nije, zato što im Fedek ne pripada. Eto zašto nije. I nekoliko finalnih tački samo kao, umjesto zakučka na u temu, a to je da je Fedek, odnosno sve oče ti kazao, pravno pitanje. Ti je fiksko pitanje ovo. Ovo nije pitanje oko ubjeđenja, uvjerenja teološko. Samim tim, ako ima razilaženja, to razilaženje ne remeti, odnosno ne smeta nam uopšte. Znači ovo pitanje je fiksko, čisto fiksko pitanje, a ti sam znaš da u pogledu fikha, Ljudi imaju različite poglede, tako da je prirodno da se oni ješta i, i raziđu. Činjenica kaže da je u bakar nije dao Fatimi, Fedeka. U stvari on time spriječio i svoju čerku da je ona dobio nasljedstvo. Jer je Ajša bila supruga, sa, pa i njoj pripada dio. Međutim, i njoj je ispada da je nju spriječio svojeg čerka ubak. Isto tako omer spriječio svojeg čerku Hafsuno dobio dio, dio nasljedstva. Znači, to nije bilo uopšte tako. Treća stvar, nema nikakve logike da je u bakar da se dig namj Zašto? Koji je njegov motiv sve morje? Koji je njegov motiv sada je zabrao? I metak? Čovjek podijelio preko 150 kila zlata do sad na Allahom putu. U nekoliko navrata dao sav svoj metak koji imao za Allah. I sad dođeš i njemu kažeš a on hoće da ima par stabala palmi. Ne bilo šta zgrno? I to potprav svog života? on nelogično. Čovjek je Ako je Davo kad imao 30 godina sve, zar sad da sebi grabi kad ima preko 60? Nema motiva nikakvog. Šta više nikad nije ni uzao Fedek sebi, a on uvakra sadik, nego je Fedek u stvari ostao kao javno dobro. Poslijeći je Omer to dat na upravljanje Abba se grabi u Talibu. Znači ipak taj Fedek na jednu ruku doći do njih, do poslanikovi sa sve poruci, ali kao upravljači, menadžeri, te zemlje, odakle će se jel, dalje pomerivati e, troškovi državni, javni troškovi i tako i tako dalje. Inshallah još za kraj imamo jednu temu za danas koju ćemo naći etako Bogda, a seći put je detaljno razraditi, a to je ratovi protiv otpadnika. I u stvari ova tema jeste glavna tema po kojoj Abu Bakr as-Siddik jeste najpoznati, odnosno njegov hilafet koji je bio kratak upravo zbog ove teme, ratovi protiv otpadnika. To je ključna tema hilafete Abu Bakra as-Siddik. to je glavna tema kada je u pitanju Abu Bakr as-Siddik i onda ćemo miša uzeti danas ovaj dio i sljedeći put cijelo predavanje inshallah. Dakle ono što je što znamo sa sigurno jeste da je iako je hilafet Abu Bakra as-Siddika bio kratak, Allah je nime pomogao ovaj ummet. Je da Abu Bakr as u ovoj početnoj fazi nije pomuko linije prave i prave poteze Jerovatno bi mi imali više verzija islama kao što ga ima kršćanstvo. A toga fala lako od nas nema. Nema više verzija islama. Kada smo je jedna verzija islama i to jehline su nevaljema. Imamo sa strane ovih par elku i nešto, a u stvari osnova je da li ista. Dok recimo u kršćanstvo i tako dalje, a u veliki bela. Razlazi se kod toga da li je šta Isus svaki kaže da je bog, neki kada nije bog, i tako? E, a do te mjeri razlaže. To kaže u Lema Ebu, Bokara Sjedik je u stvari održao islam da nema tih razilaženja, odnosno da islam nema više verzije, nego da bude jedna verzija, falo lao kakva je do dana danes. Naravno uz razilaženja koja su normalna sa strane. E, šta je u stvari, u čemu je reč kada upitavu ratovi? protiv odpadnika. Naprijed, u stvari to je serija ekspedicija ili vojnih pohoda u Lema više od 20 tih vojnih pohoda, među 20 i 25. Naravno mi nećemo navoditi sve te jer bi nam to uzelo stvarno puno vremena jer govorimo ga kako bi se otegnio na, na nekih 20 predavanja. Tako dakle, da inšlaciju mi to skroz skratiti jer neću spominjati pojedinačno svaki od ovih pohoda u Bakara i Srediha, nego ti samo ovako kažem da je tu u stvari serija ekspedicija koje u Bakara se dik poveo protiv onih koji su se odmetnuli od Allahove tabarke, od tala vjeri. Kaže Allah u Koranu, jertedde vim komandini, jertedde murtet, jertedde, jer jerted, okrenuti se. Znači čovjek ide ovako pa se okreni na drugu stranu. E u stvari je taj murtet, jel murtet je onaj koji prihvati islam, a zatim se okrenje svoja lijeđa od islama. E to su murteti. E eh, protiv takvih je, Ebu Bakr Eseddik je vodio ratove. U siri poslanika sosebne, mi Mismo spomnjali da je bilo pojedinaca koji su učinili ribdet pojedinci, a je poslanik sa sve dao da ih se pogubi nekad. Bilo je tri, ako se svećate kod onih kad je bilo oslobođenje Meke i tako, te pojedince je poslanik sa dao da ih se pogubi. Međutim, nikad nije jedna skupina ljudi zašla izvjeri. Zavrnije poslanika sa sve dao. Prvi put će se to deset sad života eh, halife Ebu Bakra esi djeka. da dakle, su se neka plemena, neka plemena su prividno primila islam. Neka plemena su iz krivih razloga primila islam. Neka plemena, su neki beduini, nije se ima, nije u u srce. Ono znam, su nakup preko jezika im samo prešlo kelime i šehadit. Zbog toga su se sa smrću postanika sa osednem okolna neka arapska plemena odmetnula od Islama. Jel, odmetnula su se od Islama. Protiv tri kategorije, odnosno tri su kategorije ljudi protiv koji se uvakar sedek borio. Tri kategorije. Možemo i kad pogledamo ovako analiziramo, vidimo da je u stvari riječ o tri kategorije tih ljudi sad. A to je prva kategorija. Oni koji su se vratili džahilijetu i paganizmu skroz. Znači nakon smrti poslanika soselem, bilo je nekih plemena koja se skroz napustila islam i vratili se paganstvu. Mahom su to uradila plemena uh, i oni ljudi koji su imali koristi od toga u stvari vjerski službenici. Kako bi tako rekli. Tada ti vjerski službenici u paganizmu jel, koji su tumačili vjeru oni su imali profit od toga. Oni držali hramovi, oni ljudima govorili i nema više paganstva, sad ti njima to ne odgovara. Pa su oni nagovorili neke ljude da se vrate na ono što je bilo nekad i da oni ponovo budu glavniji. Znači to je ta prva skupina ljudi i oni su bezimalo sumni odpadnici od islama, odnosno da su murtedi ok ovoga, a se niko nije, nije razlišao. Druga kategorija, drugi tip ljudi protiv koji se obak krasidik borio, jesu lažni poslanici. Znači lažni poslanici, to je fenomen bio da na Arabijskom polotoku, do poslanika se osele. Nikad se niko nije proglasio poslanikom. Na Arabijskom polotoku, od vremena Ibrahima, to je prije nekoliko hiljada godina, nikad niko među Arabima nije za sebe kazao da je poslanik. I došao Muhammed i za sebe kazao da A posle 23 godine ljudi vidjeli da njegova misija neuspješna, nego nevjerovatno uspješna. Fenomen ljudska psiha je takva, da kad vidi da neko uspješno radi nešto, odo i ja isto. I tada su neki za sebe, šta vam rekli, odo si i ja proglasim poslaniku. Kako je on uspio? Je, zauzio zemlju, teritoriju, imetak, sve, i ja sam poslanik. Je. Ele, poslanik se o svemu najavio. Pa kazao, e, poslije mene će biti 30 deđala. Deđala, znači nije samo jedan deđal, to zapamno. Ima deđala mnogo. Pravi deđal je onaj deđal, veliki deđal. A ovi mali dežala imaju mnoštvo. Alova dežala će apse biti 30. Svi će za sebe tvrd da su vjerovjesnici. A ja to je taj fenomen, to je druga skupina ljudi prokoji se bori od vukra Treća kategorija je su oni koji su odvolo daju zakat. Klanjaju, poste, izgovaraju šehadet, neče da daju zakat. O koga sa haba znači treba ali sad borce protiv ili ne treba. Ova tema treća nućemo odgod za sljedeći put. Oni koji su odvolo daju zakat. A sad ukratko samo ove rije odnosno ovo je drugo više. Prva oko nje nema sa šta punog ort. Pagani mušteci, postajnik sa samim borio se protiv njih cijeli svoj život i tako dalje, protiv njih ubakara ovaj se dik lako završio. Pagani mušteci, protiv njih rat tu se niko nije razmišljao. Ostaje jer su oni bili manina velika, znači nije bilo puno, tako da je njih bilo lako riješiti. Ovi drugi problem lažni poslanici. Prvi od njih. Iskoje plemena Moselema, to svi znaju je moj ime, jel? Moselema, vi spominjali. Zašto smo ga spominjali? A dolaži u poslaniv, snosno. Benu Hanife, pleme iz jemame, znači Medina. Ovako na kartu bi to izdao ovako. Jel. Ako ode ovdje more crveno, Medina dođe tu, jemama dođe tu i Nedzd dođe tu. Nedzd, Pokajna, jemama, Medina. Znači iz jemame, odnosno z tog područja je bio Moselema. Iz plemena benu, benu Hanife. Moselema je bio čudan, veoma čudan čovjek. Uče ga dok je bio mladić putovo u Bizantu, u Riju. Naučio latinski jezik, podučio se kršćanstvo, bio pisman. Kad se vratio u svoj narod, bio ugleden izuzetno. Tako da je imao veliki položaj ugleda. Šta više znao je da ima nešto što se zove koncept poslanstva. I znao je da ima još jedan poslanik da se to šta upotpuni sve. Da je bila sirija poslanika i da fali još jedan. I smatrao je da je on taj jedan. Još. Jel, arogancija čovjeka tjera na to da on misli da on šta vrednije od drugih, da je bolje od drugih i da on zaslužuje to mjesto. Muselema bio takav, arogantan. Jel, oho, čovjek. Pa je on smatrao da je to tuk. On zaslužuje to poziciju. Pa se onda pojavio postanik sa Oselemom. Zato mu je Muselema i otišao. Postanik sa Oselemom. Mi smo godine to. Kad mu zrašamo Muselema kezabi, kazamo šta? E, Musjelema je zavljena, slijedit ću te samo ako, ja tebe slijedit, odnosno, ću tebe slijediti, bit ti pokoran, samo ako ime ne učiniš poslanikom kao ti. Znači ti budeš poslanik, ja obudim poslanik, i e, obud vodica smo poslanici. Odnosno, ako mi daš tu stvar, tako, poslanik sa svema uzme štap neki, kaj ja ti ovo ne bi dao, ovaj štap ti ja ne bi dao, kako mu poslanstvo da tebi dodim? E. I Musjelema je odšao, međutim, poslije, Moselemak je zaapšanje poslaniku sallallahu, jeho selem, iz aslanika i kaže mu i ja sam postao poslanik. To što mi ti nis dao, mene Allah učinio poslanikom. Spominjali smo njegove one smiješne jel, redke koje on pisao, i tako, žaba, fil, mjel fil, mamaj drake, mjel fil, jel, sve nešto bilo oko životine. Nekaki. Žaba je vakva, pola je na zraku, pola je u vodi i tako. ali bile Njegova ta poezija je bila banala sviješnog karaktera. Šta više, ljudi koji su stali u njega nisu njemu plaho vjerovali. Nego su oni šta vidjeli korist za sebe tu. Pa su zato stali uz Museljema kezaba. Nisu oni stali uz njega zato što su mislili da on poslanik, ne. Vidi i čora čovjek da to nije nikakav. Šta, slon je velik, nos mu je dug, drepić mu je kratak i tako. To je banalno. Nema otip, to je Koran, nije. Jel je Moselema kad znao šalje je poslanik sa oseg za slanika. Taj zaslanik donosi pismu, poslanik sa oseg kaže Allah je mene učinio poslanikom kao što si ti poslanik. Podvijelit zemlju napola. pola. Jel, te pola, meni pola, ti budi tamo, ja ću biti vano. Poslanik sa oselema kaže da nije pravilo da se ne ubije i zaslanici, ja bi tebe ubio. Ovog zaslanika koji je doniju pismu. Jer on pokazivo znak koji je da vjeruje Moselevi ali pravilo je bilo da se ne ubijaju poslanici pa ga poslanik sa Uselem pa ga poslanik sa Uselem pustio kad je poslanik sa Uselem preselio preselio poslanik sa osedljem, je da bi rekao jel sada je cijela zemlja moja sad poslanik sa Uselem preselio sad je cijeli svijet moj star sad sam ja jedini poslanik i sad ja sam jedini jel taj koji zaslužuje da bude jel na tom i tom stepenu spomnite Uselemo još posle Još jedna žena se poglasila za poslanicami, poslani, protiv poslanicom, kako već ne. Jedna žena koja se zvala Sadjah bint al-Harith. Sadjah bint al-Harith se zanimljava po tome što je iz plemena Benut Temim. Benut Temim ogrom je ogromno rasko plemen. je većina ovih današnji arabskih plemena dolazi iz Benut Temim. Benut Temim je jedno najjače arabskih plemena. Eh, Sadjah bila od njih. Sadjah bila od njih, bila je, izučavala kršćanstvo, imala ugled kod svog naroda i poglasla se ona poslanikom jel poglasla se poslanikom mnogi poglavari okolnih plemena stali uz nju jel? mnogi poglavari okolnih plemena stali uz seđah a seđah je tado došo da napadne Medinu jel okupila nostro ljudi šta više je došlo do predaje da je imala oko 40.000 ljudi uz, u sebe jel stalo 40.000 ljudi uz nju i seđah odluza da napadne Medinu do leba Bekr sidik jel sa svojim sa svojim ashab odnosno sa svojim jel sa ashabu Međutim, zna se džah šta? Da je Moselema se poglasio za halifujstvo. I da dođe do Medine mora proizpjeti u teritoriju Moselemini. Što znači šta? Prvo moramo riješiti ovog lažnog, jel Moselema to zavljava. Prvo se sa njim pozavljava. Pa je se džah krenula sa svojom vojskom na Moselemu, kjer je znao prvo. Pa je Moselema to čuo, a znao je da nema dovoljan broj ljudstva da joj se suprostavio. Ali Moselema bio prefrgan. Bio političar. Pa je poslao svog joslanika srđa. I kazuje, čuo sam da si ti poslanike. I ja sam poslanik. Tako je došlo od treda, jer kod taberi navodi detalje, sve. Pa ja predlažem da se mi sastanemo. Pa da mi razgovaramo, pa ćemo na kraju vidjeti, jel, šta će iz to izgora proizdjeći, odnosno, ko je pravi poslanik, ko nije, da se to govori. A naredio svojim ljudima da joj van je mame, Napravi šator kakav ljudsko oko nije vidlo. Ono da se napravi mjesto gdje će ono ocjest. Pa taberi opisuje taj i kaže da su podigli šator, nevjerojatno lijep. Da su ga ukrasli svim ukrasima. Da su donijeli, oni mi kazali, cvjetove, ruže, mirise, fontane napravili, vodene, da se tu srđah odmori. Da to bude mjesto na kojem će njih dvoje pregovarati. Pa je tako i bilo. Da su kazali, tu i tu ispred je mame, je. ima mjesto na kojem ćemo se sastaviti. Pa su kazali, pustite je nekona uđe sama. I ne bude tu sama, pa ću ja doći da pregovaram. Pa je on na sebe odjenuo najbolje ogrtače koje imali tad u Arape i najljepši mirisi i parfijena od koji su imali. Pa je ušao kod srđa. Sa su ni izboje sami. Taberi kaže da su prvo razgovarali. A zatim da je Moselema flertavo sa njim. A zatim da je bio vulgaran. A zatim da su počinili bludi. Da ti ne spomnim sada sve govori tabiru. Da su počinili njih dvoje bludi. Tu. Da je Moselema nju šta? Jer je on kazao kad su oni ciljali da pravi šator. Na kraju krajeva, odnosno na koncu. Sedjah je samo žena. za divće njuva ljepota i tako. On će se tu zaboraviti tako. A on imao plan. I tako je bilo. Uspio je zavest, a onda je poslije kazao, obzirom da ti imaš vojsku, da ja imam vojsku, i da se ti poslanik, da sam ja poslanik, kao što smo se nas dvoje ovdje sjedinili, šta misliš da sjedinimo i naše vojske, pa da napade u vredinu zajedno? Pa mu kaže, to moraš sreći jave ljudima, jer ne može ovako, niko ne zna sad. Neko javdo da me zaprosiš pred ljudima. Pa da ja pristanim, pa ćemo onda zajedno krenuti na Medinu, je da ukončamo u stvar i da je bubak maknemo s lice zemlje. Pa su izaš pred ljud. Pa je Mustaema zaprosio se đah. A onda je narod kazao, obzirom da je ona ugledna i da je poslanik trebao joj dati mehar koji je poseban. Pa je mu Selema gdje je vaš moezin? Što mu kazuje da su imali namaz, kada je namaz? Pa je moezin izašao pred njih, pa kaže mu Selema, obzirom da sam i ja poslanik. Ja ti sad dajem kao mehar dva namaza. Ovaj tvoj moezin više ne mora učiti Ezan na sabah i jaciju. Ja brišemo sabah i jaciju. U stvari, poslanik sa samim kazao mu na avcima najteža sabah i jaciju. Jelima je bilo teške sabahjaci? Kada je sad, sad ja ti ne moraš krati sabahjaci. Uživa, jer ja sam poodnik indiju akšan i to je Pa su njih dvoje jedna sklopili taj sporazum, a onda se dja se vratila u svoje pleme, a on ostao tu da se konsoliduju redovi i da onda krenu na Medinu. Međutim, nisu ni slutili šta. Da je Abu Bakr Siddiq upravo već, pod, dok su oni ovo, jel, mi kovali ovaj plan, wa mekeru, wa meker Allah, oni su, jel, praveli ove smicalce, ali Allah dao da se na drugom mjestu naprave smicalce. Da je Abu Bakr Siddiq bio daleko ispred njih u razmišljanjima, u izvidnicama, u sve momenj, i da je Abu Bakr Siddiq znao za ovo. I da je Abu Bakr Siddiq već i suukao Allah u sablju na njih, i da je Halid ibn Valice već zaputio ka je mami. Jer se dža se udaljila, Nema više onih vojski, Moselema se ne može odbrani sam. Haldim i Velid je već nadomak imami kad budemo govorili o Haldimu Velidu. Tad ćemo govoriti o bitci na imami, sad nećem. nećemo. Bitka na imami kad bude Haldim i Velid, sad ti kao samo jednu stvar. To je da je Vahši došao samo s jednim lijetom, da ubije Moselemu Kezaba. Da je Vahši došao na imamu, ubio Moselemu Kezaba, kao iskup za ono što je uradio na Uhudu, kad je ubio šta? Hamzu ibn Abdelu, Taliba, jel? uglavnom Hali Demul Velid će od ovog momenta sad pa dalje i iskovat sebe, odnosno izrastu tu poznatu ličnost koja jest na ovim ratovima, odnosno na hrubu Ridd, ratovima protiv otpadnika. Ovo će biti prvi njegov pohod jel? koji će biti uspješan, svi ostali pohodi će biti uspješni, ovi njegovi pohodi će u stvari biti pripremni pohodi za bitke protiv Bizantinaca i bitke protiv Perzijanaca. Prvo kad reše ove stvari na arapskom poluotoku, je pozabaviće se sa onima koji su van okvira arapskog polotoka. Još samo zanimljivo je kad je u pitanju Sajjah jeste, da kad je čula da je Khalid napao i je li mi prikazali da Razoriu je mamu, da je Sajjah pobjegla u Irak. Da je pobjegla u Irak i da je posle se pokajala. Da je Sajjah se, se pokajala, da se vratila islamu i da je šta više, da su je posle našli, ali su je ostali Obzirom da je bila van dometa zakona tad, nisu je kaznani, živjela je kao isposnica kao velika pobožnjakinja i kao takva preselna. Jedna od zhaba postoje je u dženazu jel, u Iraku kad je, je presela. Uglavnom to je kazivanje samo uvodno o Eurobu Lide. Sljedeće je heftet će menšala razvratiti temu detaljnije i govoriti o onima koji su odbili da daju zekrat i naravno o ovim pohodima koji je Haldim Nuelid povduzao, jel? قال كما tantos temas que hoje queis que ispedam a nova crase de que. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمع.